بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه تندروا السلام عليكم ورحمه الله ميرس بوتاكمي edhe ne k takim te radhes ne k dit bekuar te muajit ramazan me ajete te surses al anbiya ne takim te kaluara kem permendur desojete veçanisht ato qe kan te boin me pejgamberte allah te baraka tuala sikur se musa alayhi salam ibrahim alayhi salam dhe me takim fundet kem përmendur do të ato adhurimin e pejgamberit Allahu xh.l.w. pikrisht ky aspekt që këtë sure bën të veçantë prezantimin e biografeve dhe, dhe historive të pejgamberit Allahu t.b.u. Allahu xh.l.u. përmani se këta pejgamberishin prehës, ishin shemb dhe model. Allahu xh.l.u. frymëzoi dhe u ka sukses që të bëjmë punë të mira dhe kjo është arritje shumë e madhe. Dhe Allahu xh.l.u. në fund tërkatë lidhje me adhurimin ndaj tij. Do të thot rrugët e suksesit Rruga vetë e rëzimit e projekteve të mëdha rëndësisme një jetë pa të, të, të po tjerave. Rruga që ti e thjesht më dal shëmbëtyr, ta plotësoj vetën tënde, pastaj të plotësosh të tjerat, të përmirësoj vetën tënde, pastaj të përmirësosh të, të tjerat, është rruga e durimit. Duke adhuruar Allahun Xhallahu. Dhe këtu Allahu Xhallahu e quajti Abidin, do të vazhda me amrin e adhurohes. Nuk thà e adhurojnë Allahun Xhallahu, por çetë që si folie, si veprë. Mirpo e titojmë Amr yumë veprim. Ose ta tash shomjen për kuron rëm, faqja e kamor emrin nga votë veprimet e shomta. Prandaj njëri çelim jap një herë, dy herë, dyshare. Dy I thonë, uh, do thotë është njëri që jap. Bejuni çë vordh mirësi, jap vordh mirësi bujor dorënas. Unë do nga veprimet e shomta e kamor emrin e veprimit. E këtë ngadhurimi i i i i i, i vordhush me Allah te barekuta në forma të në ndosh me kamor amin adruas që do të mësh të cilosur, kualitativ, i vardhushëm, i qëndrushëm, po edhe i shpastë dhe vardhun çdo ditë në fund të çdo tyre. Gjëja jone është pak më ndryshë, andaj e kam përmendur disa shkaka pse jemi më ndryshë dhe si mund të dalim nga kjo situatë ti më ndihnia duhet, të dhëntë Allah të bekojë tërë, që ne bash të adorim me vardhushëm me zemrën tonë, me gjuhën tonë, me gjymtyrën tonë, ton, e andet jemi nga ata që Allah i quajti, i quajti abidin. Në vazhdimë Allah të barë të nejëtën, dhe dhëtë, 74 dhe 75 ishë ndarë pa këte lutë i a.s. Allah gjellore fëtë për lutë në a.s. Kjo pegamberi Allah të barë këtale, cili ishte në shoshtu i të Ibrahimit a.s. Dhe pasaj Allah të barë këtale, dhe dhëtë e odzëqë të thirë poplën e ti në rrugën e drejtë. Divimi poplënuit ishte, të më thonë, divimi në besim fillimishtë. Ata ishë një dujtarë, adhërën idhujë. Mohën mohonin të drejtën që i të qenë Allahut për ndrojmë, do ke shkuar të tjerë ndrojmë dhe pastaj edhe bën një punë të shtuara. Nga punë e ndaluara të kçija që të bën është edhe do thotë eh Lidia eh de marrdhënie të uh, uh, intima që ata e bënin fatkeqësisht mes gjinive të njëjta. Do të bëhet çerisht në uh, gjinia maskullore. Taki është një punë pa dyshim që nuk përputhet me atyrën njerëzore. Do kronika qortuake vetë dhe katër grupe gambar për më përmirësua që devijim për për në natyrën njerëzore. Është një padëshmi e që kërkon përtihim. Njësh e prekur nga devijimi i tillë kanoj për kraje, për ndim. Duhet që ti të ndihmë, ti të kthej në atë tris. Jo, do thot, po inkurajim edhe ato që dëgjojmë nga njerëza në në ditën tonë të përditshme. Sa të Se qoftë. Allahu tebaraka tuha thot walutan atee nahu hukman wa ilman. Lutetni dhamb Ditori, lutit në i dham uh, hukmen, këtu hukmen është hukm është pushtet, më dikim, po është edhe nga hekme, urëtësi dhe ditori. Qëfar përshet i kështë të lutë jelësam? Nuk është pushtet në tokë, nga se po të kështë i kështë me ndalë këtë këtë kështë. Mirë po, Allah të barë këtar i dha lutit urëtësi dhe maturi që menqëri të madhe dhe me, me urësi dhe gradualitet të skashim të tretojnë këtë problemë në shëshni. Dhe Allah edhe dhe dhije, këto dy janë mëtë vërtej të nëcishme që duhet i të rashikimo, duhet i të rashikujmë ka përgember të Allah të barë këtala. Që falem përgember të pas vete? Ata nuk lenë pas vete pasuri material, nuk lenë pas vete, to ka që, që ne të ashtë të luftim rëtyre. Lenë dhije, lenë urësi si kur që tha përgëmberi sërëllasëm, el ulema, uarethetul embja, djetarët janë tërshimartë të përgëmberve. Përgëmber nuk lënë pas vete, do të pasuri dinar, dirhem të aret e të argjenit, si kur se kanë qenë atë ko, e po lënë pas vete dituri. E kja është e që ne duhet të amarim nga përgëmbertë Allah të barëkala, urëcin, mënyu në tërkimit të problemeve, zjides të problemeve, maturin, që kusho bukurellah lidhi don urtësi me dije. Kështu sikur tani mundot të mesatar gradual me pasi pas sipas tek çfarë disponime të ti. Ne duhet gjiththa këtu, matoria jon, urtësia jon, gradoliteti, zihen e probleme të bëhet me bazën e dijes, dije që bën nga udhëzimet e pejgamberit Allahu te bareku taala. Në rastin ton, nga Kurani dhe Sunniti pejgamberit aleyhis salam. Atësuqem ne far po lëm të, të, të far polum të tiro në trashëmi. Çfarë do të trashëgojnë fëmijët tonë tani? Do trashëgojnë shtëpia? do të shkuim për shembull parazaktuara, do të shkuin toka, edhe pse kjo është e durë e kërkuar, pse jo? Është e mirë, sikur sa tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "C'était là je passeurs tu rahat, mos tinte vorn nga njerëz është më mirë, c'est tu lèche atar do ketrokit më dur të hallkut." Melon rahatun që është shumë mirë. Megjithëse nuk duhet jet vetë me alem, fëmi, vetëton, të jetë kë pasuria vetëm të quajmë fëmijëve tonë trashëmi. Do të jetë për shembull edhe sjellja si e mirë, morali i mirë, Kur'ani Na morze, respekti, morali, dija, gjithë ato. Prandaj çfarë do të rritën fëmijët për ti? Silni mi porosit me çka këna më kujtu ku shkojmë. Shumë Allah e mirënjeshme. Allahu po e kujton uin me di dhe matur. Ne me çka këna më kujtu. Puitë mënanci çë kërkam me dërbëtit me dëtim. Pas Allahu tha, "Une jainahu min el qaryah el lati kanat ta'mal el khaba'ith." Ne e shpëtuam gajdanin ku bënte punë të pesta punë të qihat ndaluar. E shpëtuam Uh, që fa në kuptan këtu që kërsa me qenë mirë më unalët Allahu Gjellolla thot që një vendë bën të keq një një i tenton të, të me i shpëtu dhe Allahu të vare këtala diso i denaj e diso i shpëtaj pse shpëtuon të parët përshka këse uh, morën iniciativa përmirësuse nuk mi afto me qenë vetëm i mirë por duhesh edhe me tentu me i bëtë tjertë mirë Nga sahet që është i mirë për veten e ti. Mirë po tashmë nuk tenton me përmirsues të tjerë, familjen e ti, rrethin e ti, popullin e ti. Ko rrezik që nëse vjen drimi i caktuar, ndjenja apo naherat, elajt përfitet, po e ka qenë mirë. Po skapo për pikë që më bëu të jetë mirë. Prandaj nuk duhet vetëm të shikojmë u bë natë mirë. Por sikojmë na simi bëu të tjerë të mirë, që kemi siç ne kemi arritë ta bornë të gjithë. Prandaj roli i përmirsuesit besimtar është shumë rëndësishëm. Jo indiferent. Ju jo e them me dhëmon eh uh, Jack Foft kashi çrrgullimeve uh, kashi uh, kashi uh, devimeve shoqore këtu më rad mirë plot të sugën çamuntobimne çamuntobimne u vësël karte nga dietart nga njerëz e devashum nga Abidin të devashum uh, shpërndante do të thon gjëra të tjera të rëndomta nga ushqimi nga teshat dhe pasë vin tent stepi tencë e thën ta lutet avoir a qot oh zotiam ne sonë dikush nga musliman nga njerëz të thot hu nga gauria osengat e, osongat eftoft, mos më merr mua në politikë të lutem për këtë, ngasaun e barazisë pa ta mundsi. Ka është barazi, bëja çike mundsi. Po 1 euro, pa zent, një fjalë e mirë, një lëvizje, një një një një ndërhyrje dikon, një një këshillë dikon, çka do të thonësi? Barazia është ato të kultivojmë në vetë tonë shpirtin e përmirsuesit. Ati çe do thotë tenton të bëj ndry ndry ndry ndry ndry ndryshime të mira në rrethin ku është. Ne hasqojnë harin të tjerat që drita e, e, e besimi që Allah në, në, në ndryshimet e të dhëtë të ndryshonet të tjiret dhe të ndryshon rrugët dhe të Allah të barë e kotala. Shumë më në nënësi kja që. Mas të mbyllemi, por të përzijemi, të shacirohemi, për të përmirësuar, për të regulluar. E jo për të shkrir dhe për të të tret. Kja është gjithashtë rëndësishme. Për se Allah tha, u të kallahu fi rahmetina inahu në salihin. Ne e fëtë matë në sh ja sa ishte nga një shtëmir thot këtu është një lidhje shumë e thellë mes rahmet e xhenit e mirë fillimisht shikoni allah i dënoi ata ata pa funuat tek dënimi i allahut e kjo të kë tek rahmeti i allahut që nuk kupton se nëse Allahot, dëna e meriton rahmetin e me rahmet allahut nuk do në allah të bëra këta edhe këtë duniën me dënou ti që më shpëton në sin rahmet e allah xhalla wala e duhet më shikoj si më fitu rahmetin e allah xhalla wala një nga mënyrat e përfitimit tek rahmeti është me imshrutet e tyre sikur sa pa pejgamberi sasa Mshiron ja ta qenë tok, ju më shnahejë në cil. Mshironi fmir tu, mshrequ anë tën, burën tën, prindat tu, të, njerëzit, të robëaktit të smurë të adoptet, të gjithë ti mshiraj. Mshroi injorantin, mshroi makatarin, mshroi të gjithë. Qallahu më futi në mshirin e ti. Atë që Allah e fut në mshirin e ti, nuk e dënon. As nuk bashkohet edhe rahmeti edhe dhe dënimi. Për të kenë oj për rahmet Allah te barakallahu. Dhe Allah tha, e shpatuam e futëm rahmet. Pse? është menesia salihain është menesia semir prandaj bëmijërsia çdo aspekt ndaj Allahut ndaj përvjet ndaj Krishtit të bën që të futesh në rrahmet e Allahut xhella wala dhe të jesh nga të shpëtuarit prandaj bëhuni të mirë dhe bëhuni përmirsues përhapni të mirën kudo që jeni që të futeni në mshirin e Allahut dhe nëse futemi në mshirin e Allahut te barakat Allahu atëra llotimi të sigurt nga devijimet nga razishjet në këtë dunië por edhe nga dënimi i Allahut ditën e gjykimit na bof t'Allah bëtyna توفر <في> باشا بارد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.